Just just det här uh, problemfria ja. i hans sätt liksom hela livet Jag bara just <skratt> <skratt> runt liksom i gung, med kroppen vad som helst kan hända. Där har jag ju där ser en banan som ligger där framför den och så ja men där borta var det en gräddtårta här. <skratt> är <Ja. skratt> sånt sån ja, kul sånt liv Skulle man vilja ha. Jag hörde du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Sänk jag har hört allt det där förr Jag släppnar över ljusgatan och hoppas att jag ska se dig Sommaren är här, men det känns som vintern hänger sig kvar Försök att gå en i mina skor så kanske du förstår mig. Sommaren är här, men det känns som vintern Kocko! <laughs> den! Välkommen till podd nummer 123. Ja, i en serie av 417 avsnitt. <laughs> <laughs> 120. Jo, vi, hade, vi, vi såg fel någon gång När det var 117 så har vi 120. Vi är i alla fall lever 120 ja. men, men de, de här är som Alex och Sig De vet jag aldrig vad det är för, för avsnitt Vem brys. De ligger i ordning där och fin Plocka <laughs> ja. ner dem, ja. Ja. alla lyssnar Precis Gör det Gör det uh. Jag såg att vi hade fått en sponsor också. Ja, jag såg det också Men det var inte det här avsnittet det, det var ju logik. Det är som låser ut nu. Ja, precis. Ja, ja, Ligg, ligger efter lite, ja, men det spelar inte då. roll. Eh, dagens eh, podd i till ära, så ska du få en present som har med podden som alltså, har dagens avsikt att göra. Ja, låt Varsågod in. <laughs> men tack. Grilla, <laughs> allt om mat, 150 härliga recept. Mm. Tack. Så ser det här man... är verkligen till rätt person. Den fina oj, oj, oj, oj. Det är mat och gärna <laughs> i Men nu förstår jag inte. Det var ju grilla helt i boken va? Och så var det, fan en en... Var det inte en bild på en tårta. <laughs> jo. Ja. Det var något kanske en grilla tårta också. Här. Panna Cotta, Ja, Tack! Vad ja, ja. ah, ja, kan du? visa upp den för poddlyssarna så här. Mm. Okej, okay. eh, Jo, anledningen till, till att, att vi valde grilla det är väl att... Det är säsong. Det är säsong. Det, det är, det är, alltså, de här som är riktiga grillare, de kör väl... Det finns ju liksom ingen säsong utan det är året. Typ du. Det är ju nåt om året runt sporten. Ni har ju en Vad sa du? Ni har ju en altan. Grillar inte du? Jo, jo, vi har ju altan. Och vi köpte ju faktiskt i somras så köpte vi en... Eller våras så köpte vi en gasolgrill. Okej. Okay. Du är ett proffs. Ett proffs och en amatör långt ifrån kan jag säga. Asså. Men, men, men, mm. med, men med, med en gasolgrill då har ju, du, du är ungefär som att du sett på en en platta. Du, kan ju, du har ju reglage så att, så att du, kan, du kan ju styra vilken värme du ska ha. Uh -huh. Så du ju på med kol. Nej, nej, det det kolen blir också. Nej, men den blir varm på en gång den där. Det är som min spis ja. Då kan man fråga sig, varför kommer vi inte steka lika gärna ja. Men vill, vi kommer vill, till det Vi vill säkert ja. vill, vill komma, komma till det också Men just misstaget Som man gör ofta är att man Eller man säger, jag gör Det blir man bara grillad nästan direkt mm. Jag vet När vi, när vi grillar kol till, till barnen i skolan Om man är, har någon här. Då slänger man ju på Ganska, ganska snabbt När det börjar bli som lite rött Mm och korv kanske inte spelar någon större roll Men när det är kött och grejer Ska man vänta lite tills det har Kyckling och sådär <laughs> Ja det är kött <laughs> Då ska man ju vänta till skålen Börja bli liksom Vegetarianer äter kyckling Ungerna ja. på skolan frågar Är det här vegetariskt? Ja. Det var till och med en som frågade Om, om, om det var fläsk i fisken <laughs> ja, ja, Vad roligt jobb då <laughs> Ja, ja. Mm. Hade du någonting om, om, om grillning? Eller någonting som du ville ta upp? Bara, liksom, eller Allmänt. Ja. Nej. Eller vad var din första reaktion när, när sms var över? Jag tror det var just att, att omgrilla. Ja, det bra. Det blir ett kort och fint avsnitt. <skratt> <skratt> det var min första reaktion. Jag tror vi avhandlar förut. Jag oh, det, i alla fall mina korta grejer Men jag, jag drar ja. dem gärna igen Jo men vi har, jag kanske vi har nämnt den. Jag vi, vi har inte gått på djupet som vi brukar kolla med, med, med <laughs> de ämnena Nej, det är väl det som minns, minns motor och fiskepodden till ja. exempel Det var djuplodande Jag har först bara en alla fråga Går alla djur att grilla? Alla djur går, går att grilla Okej, okay. absolut var, var, var inte det? Kött gött? Ja, som badge. Alla djur var att grilla. så. <laughs> Fast sånt. en badge. Bagger var. Men eh, hade inte han något eller sa han bara jag såg, jag, jag, för att jag har sett ett tryck just Kött gött. Jo, men han hade så. båda de där. Mm. Kött och gött och alla djur att grilla. Han alla utom katt. Men det, det är ju så otroligt populärt det med vegetariskt. Mm. Och det är ju stor skillnad var kött och vegetariskt. Vad tycker du? <laughs> ja, om man, fast... om man, om man ska se vill se snabb. Ja, jo, det är Det är stor skillnad. Jag vet inte riktigt. Jag gillar ju, to jag, gillar ju... jag har gjort en liten plus och minus -meny. Mm. Alltså när det gäller grillning. Ja. Jag är i idelöra. Ja, vad vill du börja att du ska börja med? Plus eller minus? Börja med minus så får vi se om, om vi ja, upp till. Det kan vara bra om vi kommer upp till till ytan. Ja. Minus. Det är ett väldigt överskattat fenomen. <laughs> nu vet jag att jag får hela världen emot Men det, det ja, är lite kul. Du ser att jag flyttade stor. Nej, jag är också av ja. den. Och du, du pratar just förutom stekning. Och jag har inte heller liksom förstått grejen. Men man kan ju steka istället. när jag är det ju så här. Det är någon slags... Höhö stämning över gubbar som ska grilla Och sen någonting som man ska göra på sommar Grilla Grilla ska man göra, för det gör alla andra Och det är viktigt för just därför Det är som en här tradition Varför ska man göra det? Jo, för det ska man bara, för det ja. har vi alltid gjort ja. För det gör alla andra Och ja, okej, varför måste man göra så? Nej, men där fastnar man också. Svensson och Svensson på, på, här är de fyra jul på julafton Det var någonting om, han, om det är Skånen han ska ha eller någonting, eller om det är mm. Jansson. Eller, ja, den ska stå på bordet, för som det alltid varit mm. ja. och det. Och det är lite, lite grann. Nej, men och sen är det det här med, det, det, det är, ja, det är all, alla har tagit upp det. Men det är ändå det är väldigt roligt att det är gubbar som står, det är bara män som grillar. Och så tar man så sådär ungefär, jag såg en strip om att det var någon man som grillar så här stod där och ja, såsade på. Och så kvinnorna hade var fixat allting annat in i köket. Och så sen mm. när de åt klart så bara, det var det han som tog åt så äran av matlagningen? <laughs> och då kom jag jag var upp med en tjej för 15 år sedan och hennes pappa var exakt så. Han rörde ju inte en fena i köket. Men så Men fort det var grillad, då var det att stå med whisky där ute och fippla på med köttbitarna medans hans fru och min tjej då höll på att fixa i köket liksom mm. helst om du Och så, och så var, det var lite sånt att gå så här och då var det också att jag skulle fast jag inte var hjälpte till med grillningen skulle jag stå där och hålla honom en mm. whisk mm, som bait grill. Och då kan jag tuga i det. Det var så här och det känns som det är stereotypiskt jag vet inte. Vad det men... inte tryck. Och det är inget jätte, jättefel i det, men det är bara roligt eller Ja, jo, men när du säger det så... så eh, jo, men jag brukar, ju, jag brukar ju stå och grilla. Whisky. Nej, inte whisky, men det är ju någonstans bok. Att jag brukar ju skicka bilder när man står och grillar. Jag brukar flicka på grillen och så blir jag stå med en öl, Och De är ju om en gång jag står med en öre. Men det är liksom, på något sätt, det hör till grillen. Mm. <laughs> det hör grillen till. Ja. Jo, men... Med, med, jag tänker bara på Just den här stereotypa eh, Bilden har, ja, Först har du ju Fredde i Solsidan ja. Han, det är ju grill, Han skulle ju grilla allt mm. En stor, jättestor grill En härlig längre. Och sen så tänker jag också på eh, Var det Pörs i Kaminman <laughs> Ja, var det Kamin? Ja, men Nej, inte Kamin, man då... Jonas Indes då, och en sån Radus Och så är Robert Kussas, som ja. han är nazist. Nazist, ja, just det. Ja, men ska, ska inte du och frugan komma över hit? Vi ska, vi ska grilla då... Vi ska grilla för en eller här ikväll. <laughs> ja, men vad säger du? Om du och frugan ska titta över? <laughs> ja, det bra. Jo, men det är det här lite stereotypa. Ja. Jag kanske bara är sjuk för att det bor i lägenhet att aldrig grilla Men det känns ju så otroligt mycket... Amerikanskt Ja, men det är ju där, ja Barbecue Ja, med grill <laughs> sen, sen Sista minuset Det är att Det verkar vara sådant meck Och då utgår jag från kolgrillar. Ja Jo Det där som du förklarar nu lät ju bra Jo, men en, en Fast det är Fast det är gasolgrill Så måste man ju ändå rengöra gallret Ja Det är det som med... är jag tycker verkligen med kål Där ska du på att ja, på det, det är många Det är många steg nu när du kom fram till Tuggan och ja. smaka på lådgin alltså Ja men det, det gör det under tiden ja. Sen ja. har du bara plusvarianter ja, Jag vill gärna höra plussen Jag tycker ju att det är väldigt gott <laughs> Men jag ja, är, riktigt... är, är det skillnad liksom på, på grill, grill Och på, på Jag vet inte riktigt lite, lite kanske, eller så är det bara för att man vet om det Och då har rankar... Nummer fyra Korv Grilla. Mm. Ja, Tre majs Majs är fint, ja. Två tonfisk. Tre, ett kött. Kött är gött. Men, men alltså tonfisk, då är det... Den är rå. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> en burk. Tonfisk i olja. <skratt> tonfisk i olja som jag lägger på. Nej. Sådana här rå. Och så ska man bara vända på det nästan så att den är mör inuti. Jaha, du gillar sånt. Det är gott. Jag kom, vi, vi, var, <skratt> vi var en gång på Gotland. Och då kunde man få någon sån här... Det en barbecue När en så kunde man Man fick köpa en sån här tallrik mm. Och då var det kött Och så frågan. Det, det var någon riktig kocka som stod Det var någon, någon, någon kända som ska vara jätteduktiga mm. Och så frågade jag Hur vill du ha din? Ja, well done sa. Ja, och så kom man. Och så fick jag det. men fan, den är du röd i mm. ja, Men Jag vill inte ha rött kött, jag vill liksom, att <går> ja, okay. det ha, Ja, men det ska vara tillagat. Ja, okej, du gillar det, eller Det blir så torrt. Eller? Jo, det, det, det, kan inte, det kan bli torrt. Men, men det kan man ju späda ut med lådvin. Alltså, <går> det är få kött som jag har ätit som är, liksom, som är rött inuti som man kan känna det. Det kommer stå på. Oj, det här smälter som i munnen nästan. Mm. Jag tycker ofta så här, sena jävla bitar. Och, nej. och det är därför jag kan också känna kött. Det, det, det är viktigt vad det är för kött. Ja, oh, det är sant. jag var lite bred här i mitt Ja, Men det finns ju sådana här. Pressfilé. Kar... Ja, men det, är om det. det, om det, går. det går lite misslyckat med. Pressfilé är ju också. Ja, Just filéer. Men här karé. Mm. Det är ju bara senare i princip. Det Rätt fint. Så jag en plus variant till. Mm. Hassan sketch. Ja, men den, den lyssnar på idag faktiskt den är... Grilla Ja, är ja, första, första gången han säger Ja, man, ja, man kan ju gri, grilla som man säger dig som ja. gr, Grilla <laughs> Alltså att svenskar ska släppa lös Det bara den <laughs> Grilla Jo, men, jo, men <laughs> den, den sketchen varför... varför Upprepningen är rolig Och säger ju ett grillningsfenomen Jo, men tror du att de gjorde det eh, liksom för att folk pratade om att det är viktigt med grilla, eller att det då kunde vara bli vad som helst. Jag, jag tror att eh, jag, jag tror att det kom kanske då lite den här grillvågen i Sverige. Ja. Jag vet inte det var, vad tror du, 90, det var ju 20 år sedan? Jo. Jag, jag undrar, jag undrar, det kan säkert vara, Men det, det, kan, det kan lika gärna vara att de skulle kunna prata om, om vad som helst, egentligen mm. Och så är det någon som upprepar någon, ja. någon, någon som ett fask. Men just att grilla. <laughs> ja, det grilla. grillad. Grillad. Det är ju ett annat Slutligen har jag bara lite alternativ till alla grillar. Mm. Det finns också koka, steka, mikra och halstra. Som väldigt fina alternativ. Och kan Framförallt halstra. halstra vet jag inte riktigt vad ha. ska... det är. Halstra drob. Det ett ord som jag inte vet vad riktigt vad det innebär. Men det lät bra. Nu ska man ha Pär. Pär är han kan ju prata om löp, vi kanske har halstrar också. Ja, men skulle vi ringa upp? Jag heter jag att han skulle vet vad Hallstrae är. Eh, jo jag har ju tagit jag är ju mycket för information liksom så och få fakta till skillnad från mig, köp freebase. Ja. <laughs> <laughs> Nej, subjektivt. Ja, eller, det. Jag, alltså, det är hela podden. Vi, vi vi vill gärna ha fakta. Ja. Så jag googlar upp det där och grillning är en metod för matlagning där maten hålls på decimeter avstånd från en stark värmekälla, till exempel eld eller glöd. Kött är oftare vanligast när man brukar grilla, men förutom kött kan även fisk, skaldjur och grönsaker grillas. Ibland brukar man lägga grönsaker i fol innan det läggs på grillen. Detta för att ni ska tolka. Nu när jag såg det här snabbt så såg jag bara lite med höga Ibland brukar man lägga människor. För grillning används grill eller elstad. Mm. Och det finns bordgrillar och, och diverse. För grillning brukar ett grillförkläde användas. Och så finns det ju grill på bilen då. Eller fanns i alla fall förut. Kalorna till för grillen. Eller finns det? här fortfarande. Ja, men det är det. där galret. Uh... gallret. gallret är framme. Finns det fortfarande på bilar Ja, det gör det. Grill. Du säger, brukar du använda det? Grilla. Eller finns, det kanske det finns Jag vet inte, jag blir osäker, jag kämpar igen dig i bilväg jag tänkte, du är en bilnubb Du har ju bil. Det här är ditt område <laughs> Både, både, både billöst Du är billös och, bil, och, bil, bil, och bil och grilllös. Helt befriad från Du hade väl grillat en gång, eller hade du det? Sa du det? Det? det? Jag, jag skulle grillat en gång Men jag fick inte fjott på den Var det är en gångs grill? Nej, ovanlig. var grill <laughs> Det var, så, det, var, det var med samma tjej, då vi var på deras ställe och så var det ett annat par som var där Och så skulle jag ta hans roll då, liksom, och vara värd, och så skete det sig helt Men den tydligen som du och den andra killen kunde rycka in Sen har han inte gett mig på grill Och det här var 2002 Oj, ska du ändå? Ja, det var ena gång det, det, men det är fint just det här. Eller när man kommer till folk och så får man en uppgift. Ja, oh, fy fan, alltså, jag är jag bär var ju. Alltså, Mats, du kan sätta igång grillen. Grille. Oj, oj, oj. Och så fixar de det in och du Varför tog du, vägen så? Du ut med, står man bussen. du ute med en tom all buss. Du står där, med din whisky. Varså alltså, tittar hänt hon <laughs> vet inte vad ska göra Nej, Nej men det, äh, Grillning mm. Ja. Jo men sen, sen har, har vi, vi äh, vi har ju barbecue också. Är det någon skillnad? Uh, BBQ är ett sätt att tillaga mat på. Till skillnad från grillning som använder strålningsvärme för att tillaga maten så utnyttjar barbecue indirekt värme för att under en, lång, under en längre tid med lägre värme anrätta kött, fågel och grönsaker. Ja. Jo. Ja, har du några personliga reflektioner över över grillning? Jag, ja. jag, jag har ju några grilltips. Har du några grillanekdoter? Du kan ju vara med små anekdoter. Eh, har, har du alltid lyckats? Eh, nej, det kan man väl inte säga. Ofta har det, har det blivit men Särskilt inte. Det beror på vilken grill man har också. Ja, det ser. Men nu har det hänt att köttbitarna blir liksom Kolsvarta <laughs> Okej. Okay. Och då har man ju så ur smart. för mycket med som det där. Ja, men varför kan man inte bara steka det här? Men, men eh, bra tips, grilltips. Ja, inte, inte, och då är, pratar vi inte kött utan pratar om att prata med, man, man har en. Eh, det heter inte fikon. Det heter. Vad heter det? Tadla Eller heter det fikon? Torkade med svarta bönor. Torkade plommor, ja precis. Och så lindar man en baconskiva runt. Mm -hmm. Och så grillar man sådana Marshmallows, då. har du gjort det? Nej, men, nej. Jag har aldrig provat. det. Då, då kanske någon provar. Men just det här med, med plommon, torka plommon och, och bacon runt. Mm. Då har du det söta i plommonen och så har du sältan ifrån baconet. <laughs> bra! Ja, jäkligt bra. Mycket bra. Sälten. Söta från plommonet och sältan från baconet. <laughs> Poetiskt. Ja. Sen har vi också, en, en, en, man, man tar färsk färsk eh, ananas. Mm, Lägg på havari färsk havari. ananas. Jag <laughs> var Jag ska säga nu. Färsk ananas. Sen så ska du lägga på, ska du eh, stryka på eh, honung. Mm -hmm. Honung strycker på. Och sen tar du salt. Då ska man ha eh, nej peppar. Och så färsk peppar som man som man, eh, vrider över liksom. Då får du också det här söta Och så får du styrkan också Salta Sältan söta ja. Styrkan det Fina Det, det, det är S-ord som man studsar i Mellan gummen och tunga Palindrom är det inte Gud på kaffe jag tror pratar om stekning. Ja. <laughs> Nej, ta, ta det en gång till. Jo, det ja. Nej, men jag, jag, jag kollade. Det fanns ju små olika. Det är som är grillning. Jag, jag var faktiskt inne på, på Wikipedia. Och då nämnde det. Ja, det ja, står det under C även. Då var det ju barbecue och stekning. Och så C även grilljannen. <laughs> Okay. Eller Grianne, jag vet inte vad jag uttalar det. Uh -huh. Var under 1890-talet en skämtbeteckning på tillgjorda unga sprättar och kläsnobbar i Stockholm. Som en dandy med, med vissa inslag av fin de sjekle. Ja, uh -huh. fin de det ser ut på åren, Slutet av århundradet. Uh alltså så var jag någon bil på någon sådan. Ja, men någon i rutikostym jag nej, nej, nej, vet inte ja och draller och en sån röd hatt och grilljan, det var ju ja, grilljan. Och därför så, så, så ju, när vi hade ju som grilljan så gjorde jag en tre topplista på mm. mina favoritjanne. <laughs> Okej. Okay. Ja. Tredje plats, Janne Hellström. Han Mm. Jaktskyttekung. Okay. Ja. Tag. Jag tror han spelar i lands. han spelar i landslaget. Han jag minns att han var med... som var det, det Laban och Arnusson steg, typ? Ja, 80-tal. Nej, det var säkert 90 år. 90-tal 90 måste han ha varit, mm. Han var även med som ålderman i, i OS-laget. Okej. Okay. Andra plats, Janne Hedström. <laughs> ja, det är bra. Alltså, ja, det behövs inte säga mer. Nej. Det räcker. Kul. Cool. Janne Hedström. <laughs> Först och och hon åt den första patten. Ja förra. Longby, Janne jag ja. är klar detta. Ja. Just just det här uh, problemfria ja. i hans sätt liksom hela livet det bara var <sklåder> <sklåder> runt liksom gunga med kroppen vad som, <sklåder> som helst skulle hända. Där har jag där ser han en banan som ligger Fram till den och så ja men där borta var det en gräddtårta med <sklåder> Ett sånt, ett, sånt, sånt, gofri, ja, ett sånt liv skulle man vilja ha eh, Roast Fanns också med mm. En roast är en sammankomst Där man skojar på bekostnad av en inbjuden hedersgäst För att roa en bredare publik Fan det är kanske är någonting vi ska göra <gör> i, I podden Uf, vi bjuder hit... Men det börjar... ja, vi, vi, vi bjuder hit så alltså, vi kan roasta. Ja, ja men precis. Vi bjuder hit och så tror man att det, att det var som vanligt vanlig ja, det var det som vi hade i början. Ja. Och så kör man en roast. Ja. Ja, tillställningen avsett att hedra en individ på ett unikt sätt. Utöver skämt och förlämtningskomedi kan en roast även innehålla hyllningar. Det förutsätts att den som rosas vid tillställningen är omgivna av vänner och fans kan ta det på skoj och inte allvarligt med kritik eller förelämpningar. Den som roastas av någon brukar också samtidigt beredas möjlighet till genmäle. Jag tänkte det var det här eh, roast på Vad Vad mm. jag har det, det här med eh, Björn Gustafsson och han roastas. Och så, Den här runga killen? Ja. ja. Nej, inte, inte dynamitar. <laughs> <gör> <laughs> och så... <kör> Och så när han skulle börja prata Och så säger han att han eh, är han skitbra och säger att jag har när Shiffer ringde till mig och frågade hur de är jag vill ha med, och, ja, så sa han fan det blir skitkul. Vad fan ni är inte ens snälla. Och så, bara, så, så bara, jag måste gråta. Och sen, sen, sen så gör han en han berättar om olika personer. Så, ja, det är inga taska grejer han säger, utan det är bara en sån dum saker som Det är inte ens ett skämt. Det blir nästan en så grej. Det i sig är mm. otroligt roligt. Allt ja, roligt, man. Och mycket alltså, roligt. Så någonställt ansikt. Allting blir roligt på något sätt. Ja, ja. ja. Som vissa andra. Och så, och så plockar han under den rossningen så plockar han fram hur ja, man kan torka. Torka tårarna. Han ska snyta så plockar han fram en tusenlapp i fickan. Liksom, och och snyter den och, tolka, och, och torka den under. <laughs> ja. Roast. Roast. Roast. Roast eh, du var ju, om inte programledaren, det här var Erik Haag. Har du sett den här nya, men nya säsongen av... Vad heter det? Historiätarna. Historiätarna. Nej. Har du? Mm, jag har sett på, jag tycker Han är han är... är det bra? Han är ju jäkligt rolig Ja, hejå faktiskt. Ja, Jag vet inte, jag har inte kollat för det så mycket Jag har, jag har, jag har inte sett den förra säsongen heller ja, men... Men det, Jag såg lite mm. ja, det är så julkalender Men det är värt att titta på alltså. Ja, jo, ska jag, inte kolla. Ett, jag tycker var, Jag tycker det är... Om det är roliga år årtionden Det sista nu det, det var efterkrigstiden Från 45 till 50-talet någon gång mm. Och det är ju ganska roligt. Nej, Erik Kags. Eric Kags bror bor granne med oss Vad är han Jag vet inte. Hans små hårda svettiga hettekett. Kalle Wallström. Ja. På en granne med er. Ja, han bor i gatan. på andra sidan gatan. alltså på gården du måste ju slå i slang med honom då. Varför? Då? Varför inte? Du märker att så, yes. <laughs> <Rolestone>. <laughs> <laughs> ja, det var Rollstone. Ja, det blir filmatade och så rollstone. <laughs> ja, ja. Men då kan vi väl kanske avrunda. Ja, det blir inte så mycket roligare ro med... Nej, grilla, roast. Koka, halstra. Ja, nej, men det är fullt med, fullt med tips och grejer. Och mycket möjligheter. Du har ju möjligheter. din, är din ja, men grillautomat. Jag köpa en grill och ha in den lilla liga. Det måste ju finnas sån här eh, grillvideo. Grill grill <laughs> som, som man kan ha på rullar på är bara. <laughs> sån här, en, kan man ta en, en bra, whisky så. till den. Ja, står det <laughs> <Så> till. <stor idé. laughs> Här då. Jag tar det var det. Hej!